وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د سار موز نفس ترنور راخته پوری دا مبارک وخت دی پدې کې خوب کول مکروه دی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم داو چې دسار سار موز نفس د صحابه کرامو رضی الله عنہم سره په مسجد کې ناستو تر دې چنور براو خاطو پهل روایت د صحیح مسلم کې راغلی ابو عائل شقیق ابن سلامہ رحمه الله دیویش یواز موږ د سارموزو کو سارموز نفس د عبد الله بن مسعود رضی الله انو کور لراغو اجازه مو وغوخو چې کله اجازه ملو شمون د نکیدو نو دروازې سره لګیار شو په قلار وردن نشو نبدالله بن مسود رضي الله عنه تتبوسوكو تاسولي نرادن نكي دي دي ورلوه ظنننا أن بعض أهل البيت نائم من داقو مانوكو شكورك بعض خلق اودي ندى دي وجن من دروازيس شو سارشو نبدالله بن مسود رضي الله عنه ورلوه فرمائل ظننتم بآل أم عبد غفلة دا سود خد عبد الله ابن مسعود په خاندان باندې د غفلت ګمانو کو کینی دا خد غفلت وقت نه ده دې وقت کې خوب کول دا خد غافلینو کار ده بیا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خپل ذکر اذکار کولو. او اذکار کول او وین ذلو بارو ګور کن ورخه تلک انا ورلوې چنور شول چین ور نه بیا شورو ش خپل تسبیحات او وظایف کول تر دې چور لوئل شل نور ورو خطو نو وی فرمایل الحمدلله الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا حمدنا دي الله غذات لرا چې موږ له زموږ لغز شات دې راز معاف کل را له او بخبل گناهونو باندې هلاك نکو نو په دې حدیث کې دا دلیل دې چې سارنه پس خوب کول دا غافلينو کار دی دا مکروه دی دارنګي او روایت کراغلي د کثرت الطرق د وجنور لمحدثين حسن رسول اللہ اللہ و رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړی اللهم بارک ل امتی فی بکورها یا الله دما امتل د سحر په اوقاتو کې خیر او برکت واچې ابن قیم رحمت اللہ علیہ په مدارج الصالکین کې ذکر کړی چې د سلف عادت دا چې په دی وخت کې خوب مکروه ګڼلو تا که په یو سفر کې بروارو سی استمانه به نو بیا هم د سار نه تر نور را ختو پوری ارام او دمه نه کوله دی د پارهه چې و د خیرره او براقت محروم نه شي د مازیګر نه خوب کول بعضې فقه او بعضې فيخ کتابونو دللم مکررو ولي او دلیل کې حدیث ذکر کړی کم چې ابنی حبان رحمه الله په از دو اافول مجهولین کې راړه د من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن الا نفسه سوچ چې مازی ګر نفس او عقل لارو لونه شو نو د دې نه ملامت کوي مگر خپل ځان خدغه روایت شدید ضعیف نه او طالف الاسناد ده نسبته رسول الله صلی الله علیه وسلم له درسته او صحیح ده که مو فقهاو چې نمازګر نفس خوب له مکروه ویلي هغه په دې اعتبار باندې چې دا صحت لپاره مزير دي نو په دې اعتبار یې ورله مکروه ویلي ورنه دا غي په کراهت باندې څه صحیح دلیل کتاب کتابو سنت نه نشته نو که مازيګر نفس خوب وشي نو باقي کې څه حرج نشته اگر چې مزير صحت ده باقی مکروه ویل ورله صحیح نه والله تعالى اعلم